визріють в імперському лоні, і на розвалинах тюрми стануть поруч, дай Боже, щоб у злагоді. І прийшла до Вагелевича несподівана радість. Отець Пекарський, який щочетверга їздив до Миколаєва за поштою, одного разу повернувся не сам. Ще не встиг фірман спинити коней, як з брички виплигнув молодий пан з довгим до плечей білявим волоссям в картатій курці, яка виклично дисонувала з темним одягом отця декана, підкреслюючи світську приналежність гостя. Тим часом Вагелевич, зодягнутий у реверенду, вийшов на зустріч Тестеві, напевно ж привіз свіжі газети, і в подиві звів угору руки, ніби хотів скоротити летом віддаль між собою і гостем. У два сягнисті кроки зупинився біля повоза із радісним вигоком «Николаю, Николаю, або дайте тундер свиснув, звідки ти взявся?» Закрутив у обіймах приятеля, немов збирався тут же на подвір'ї затанцювати з ним Аркана. На галас вийшли з плебанії стараї мость з дочкою, і отець-декан почав їм пояснювати, що за себе привіз собою. «Гляньте, як втішився Іван, я ще ніколи таким його не видів». Забравши з пошти газети, я помінив собі повернути на добрий день до отця Леонтія. Давно не бачились. Може, якісь свіжі новини розповість. І застаю в його домі цього панича. Зовсім не впізнав. Бо запам'ятав його ще хлопчиськом, а він питає мене, «Чи то правда, що Вагилевич став вашим зятим?» То я довго не думав. «А ну, збирайся чим швидше, то й зустрінешся з ним самим у Друговижі». Гість тим часом підходив до пань, звіддалі поклонився, і представився, схиливши голову. Николай Устиянович. Отець декан до безміри вдоволений, що зробив взяти від таку приємну несподіванку, бо ж давно в цьому домі ніхто не чув ні гомону, ні сміху, розвів руки і заганяв до хати, мов гусей, родину і гостя. Заходьте, приготуй щось, пані матку, а ви, хлопці, заходьте поки що до моєї буджигарні, там наговоритися. Але як ти тут опинився, Николаю? Все ще не міг вийти, з дива Вагелевич. Я ж тебе не бачив, відкуди в семінарії і родові послушники зробили ревізію, знайшли у твоїй шафці пілігрима і ти мусив зникнути зі Львова. То вже небезмай вісім літ минуло відтоді. За таку книжку варто потерпіти, тому я і скопіював її, відказав Устиянович. А да ти повіж мені, що в нашому цісорстві не є крамолою, кодись за великого Міцкевича готові тебе до цупи загнати? «Де ж ти нині кінці з кінцями зводиш?» «Поки що служу в Писарчукому магістраті, в департаменті Вуйка Костянтина. У нього й мешкаю. Ще не висвячуєшся?» «Хто мене висвятить, коли слідство встановило, що копію пілігрима зробив я сам?» «А ти не квапся, що встигнеш набутися серед попівських гараздів?» Іван скрадливо оглянувся. Чи не почув цих слів отець декан але той уже зайшов з ємостю до плебанії, тільки Амалія, що стояла на порозі, втішена візитом несподіваного гостя. Може, при цій нагоді Іван вилаб із затяжного туску, бо й мови людської, який вже час від нього не чутно. Приятелі сиділи поруч на канапі в маленькому покоїку, де отець декан раз на день крадькома, аби йомусь не бачила, викурював люльку і запитав Іван, щоб продовжити розмову то розказуй далі, колегу, як живеш. Ха, посміхнувся Устоянович. Як мовлять у Миколаєві, було б добре жити на світі, якби хлоп не знав, що то ґрунт. Жид, що фунт, а поляк, що бунт. Свята правда, погодився Іван. А чи доводилось тобі бачити? Доводилось. І як ти все те пояснюєш? Що означає це жахливе кровопролиття? Яких наслідків слід чекати після нього? Думаю, це тільки початок. У світі запахло не хлопським, чи то новим шляхецьким бунтом, а великою європейською революцією. А ти знаєш, я її чекаю. Тобі дивно таке чути від книжкового хробака. Тепер усі так думають. Галицька різня розбудила у зневолених народів почуття національної окремішності. І в нашому теж, хоч він поки що шукає захисту від поляків у тієї ж Австрії. О, ми ще довго будемо мирно квакати в затхлому австрійському болоті. Нічого не вдієш. Для того, щоб наш рух став національним, він мусить перейти через горно австрофільства. І ми далі у унісон співатимемо «Мир вам, браття, всі приносим, мир – то наших отців знак». Чу, згадав Шелевича? А ти знаєш, та маска, яку він ніби зняв з Маркіяна і приспособив до своєї фізіономії, ми це з тобою помітили ще в семінарії, приросла до нього навічно. І він уже не сумнівається, що став духовним спадкоємцем Шашкевича. Тільки й того, що не конфліктує із святоюрцями, навіть якусь там посаду за посягу капітулі, Ти ще не бачив його на проповіді, то варто подивитися. Судомно, ніби змерз, притискає долоні до підгорля, Достото, як це робив Маркіян, коли хвилювався. А промовляє Замбону здебільшого віршами. Під його крильми знов жити зачнемо В рідній вірі, як давно бувало. О, Фердинанде, любої доброї волі Завстрій вітер нам приязний віє. Який галімат'яс! Він австрофіл?